Психично влияние на храната На един обяд приложихме плодоядство. Беше поднесено грозде. Една сестра попита, какво психично влияние имат разните храни. Вяденето има нещо духовно и то не е само чисто физически процес. Храните са материализирани мисли на същества, които стоят по-високо от нас. И тези мисли се трансформират у нас, когато едем плодове и зеленчуци. Хубаво е човек да еде с приятно чувство и да благодари на Бога. Започнете да правите опити в храненето, не само за придобиване на здраве, но и за подобряване на чувствата и на мислите на главната и симпатичната нервна система. Една сестра сподели. Учителю, опитът, който ни дадохте в общия окултен клас. Да едем една седмица някой плод с хляб и да видим какво ще почувстваме и какви идеи ще ни дойдат на ум. Аз го направих с ябълки. И към края на седмицата почувствах не бивало спокойствие и мир. Имах добро разположение към всички хора. Няма храна, с която да не съм правил опит как влияе върху характера. Вземете да прочетете плода преди да го изедете. Един брат също сподели. Учителю, вие бяхте ни дал в младежкия окултен клас да направим опит с череши. Когато сме неразположени, отпаднали духом, да купим от пазара половин килограм най-хубави череши, да ги измием, да седнем на тревата и като сложим черешите пред нас, да ги съзръцаваме и да размишляваме 15 минути. След което бавно да ги изедем. Аз опитах. Така мина моето неразположение и изпитах радост. Когато ядем някое растение, трябва да се нагласим с неговата гама. Всяко духовно качество си има своите материални елементи. Искаме ли да бъдем меки, трябва да имаме съответна материя храните се делят на категории. И в разни епохи, и в разни възрасти, човек употребява съответни храни. След векове, когато растенията дойдат в развитието си до човешка степен, признаците и характерът им ще се превърнат в съответни човешки качества. Това, което растенията събират днес, те се прояви след милиони години. Сегашният човешки живот е събрал материал от преди милиони години, който днес се проявява. Понякога можеш да преживееш някой красив живот, който е от времето, когато си бил круша и си расал на някое дивно място. Всяка храна се приема за подобрение или на нервната система, или на костите, или на мускулите и прочее. Краставицата е добра за нервната система. Доматите регулират кръвообращението. Бобът действа лечебно, пречиства и е хранителен. Когато си мрачно настроен и изпитваш песимизъм, яш Боб. Но ако се еде много, заболява се от болестта подагра. Да се еде всеки ден Боб не е полезно. Един път в седмицата е достатъчно. Човек, който е скържав, не бива да еде Боб, защото ще стане още по скържев Черният Боб развива интуицията. Бамята дава на човека мекота в характера. Сините пътладжани успокояват. Грахът е добро козметично средство. Трябва да се вари без масло и с малко сол. Леската огражда. В нея има магическа сила. Орехите карат човека да мисли. Черешите са отлични за симпатичната нервна система и помагат на онзи, който има затягане, запичане на червата. На скържавия дай череши, плодове. Крушата е интелектуален тип. Тя спада към умствено-жизнения темперамент. Ако искаме интелигентност, трябва да ядем круши. Динята чисти стомаха и червата. След като е стояла на слънце, откъсния, я изяш. Но не яш такава откъсната отдавна. Динята действа ободрително и слабително. Ако искаш да знаеш как да работиш с хората, яж дини. Пъпеш ще ядеш, за да бъдеш внимателен, да имаш маниер и обхода с хората. Тиква се еде, когато човек трябва да се научи да не се беспокои. Човек трябва да употребява известно време млечни житни зърна, преди да са напълно озрели. Това укрепва нервната система, но трябва да се дъвче добре. Добро козметично средство е водата за онзи, който знае как да я употребява с водата можеш да получиш какъвто цвят искаш на лицето си. Само, че трябва знание. За някои храни не е добре да се казва на какво въздействат. Но запомнете! Едни събуждат физическата енергия, други – чувствата, а трети – умствената енергия. Изобщо, всеки плод служи за проява на една или друга Добродетел в човека. Разнообразието на добродетелите ще зависи от употребата на различни растения и плодове за храна. Има растения, които правят човека благоразумен. И човек трябва да развие усет от какви плодове се нуждае, за да трансформира енергия от тях.